Szia. Tanárnő. Hát elsősorban a tanárnő titulus az, ami jelen pillanatban százalékosan igaz, és a hétköznapokban és a mindennapokban angol tanárnő, illetve tolmács. Ez a mainstream, tehát ez az, amit a legtöbbet csinálok a hétköznapokban. Bár nem szeretem a titulusokat, mert nem tartom őket fontosnak, vagy úgy gondolom, hogy nincs jelentőségük. Sokkal fontosabb a mögötte lévő ember, mint az, ami címkét rá lehet ragasztani a melkasára. De gyakorlatilag mellette van egy olyan cég, amiben iratkezeléssel, dokumentumkezeléssel, irattárkialakítással, levéltárjátadással foglalkozunk. Ez kiteszi a hétvégéimet, tehát a szombat-vasárnapokat. Tehát igaziból hétfőtől péntekig tanár, uh -huh. szombat-vasárnap iratkezeléssel foglalkozó cégvezető, és akkor mind a mellett szabadidőmben, ami, ami nincs, de, de szabadidő, az koncert és zenei rendezvényeknek a szervezése, és egy, egy rock együttesnek a menedzselése. Ah, oh, rock együttes, szuper lesz! Erről is fogunk beszélni. Mi jut eszedbe be a gyerekkorodból? Nekem nagyon-nagyon szép és jó gyerekkorom wow. volt, olyan értelemben, hogy rosszul indult, nagyon-nagyon rosszul indult, és ebből lett egy nagyon pozitív történet. Nekem a szüleim egészen kiskoromban elváltak. Hat hónapos voltam, amikor az édesanyám és az édesapám elvált, és én úgy születtem meg második gyermekként egy házasságba, hogy anyukám azt mondta, hogy ő engem már nagyon nem akart, és hogy nem akart megszülni. És ez hát nem volt, ez végig rányomta a van egy bátyám, tíz évvel idősebb bátyám, és mindig ő volt a családban a minden, meg a minden szempontból tökéletes. És én mindig azt kaptam, mint kicsi lány, és a többi, hogy engem már, már nem akartak. És a szüleimnek a házasság is nagyon korán tönkrement, hat hónaposan elváltak. Így a nagyon kicsi gyerekkoromat nem éltem jól meg, bár arra nem emlékszem annyira. Viszont a válást követően, én nem a klasszikus mintát, ez ugye a 70-es évek közepe, és akkor nagyon elképzelhetetlen helyzet volt, hogy a bíróság az édesapának ítélje a gyermeket. Velem mégis ez történt, hogy apukám ragaszkodott hozzám, anyukám nagyon nem. Anyukámnak a bátyám volt tényleg a mindenem. És én apukámhoz kerültem, Elég hosszú húzavona után, mert 12 évesen. Tehát ez az egész folyamat 12 évig húzódott, és addig volt egy azt mondom nem pozitív gyermekkorom. És 12 évesen, amikor a bíróság végül édesapámnak ítélt, a kezdve édesapám megpróbált tényleg mindent megtenni, értem, és a tőle telhető maximumot. Nem tudtam olyan dolgot kérni, vagy kívánni, amit ő ne teljesített volna, és rettenetesen elkényeztetett. Ezt akartam kérdezni, bocs, hogy beleszolván, hogy... Akkor te el lettél kényeztetve röndösen. Már most még nem hallom ki ezt. Még ezt még nem hallom ki. Igen? És akkor onnantól kezdve egy tényleg álomszerű gyerekkorom volt. Nyaralásokkal zongorázhattam, lovagolhattam, hmm. azt tanulhattam, amit csak szerettem volna. Tehát édesapám próbált pótolni mindazt, ami, ami kimaradt az első hmm. 12 évben. 12 év azért az hosszú idő ahhoz, hogy lerakodjon benned, mindaz megalapozódjon benned, aki most per pillanat vagy. Na most visszatérünk ide, majd visszaúrunk az időben a gyerekkorhoz, és folytatást kérlek természetesen. Van egy feladatod. A feladat a következő, mint mindenkinek megválaszolni. Első körben az előző beszélgető partnerem által feltett kérdést. Kovács Nikolett, várom a párom, egy teljesen új mentorál majd, akik szeretnék megtalálni a valódi párjukat. És az ő kérdése feléd a következő. Sose tudjuk, hogy ki a következő beszélgető partner, tehát nem tudta ő sem, és még akkor én sem. Ez a kérdése Nikolettnek. Ha te párt keresel, mi az a három alap kitétel, aminek meg kell, hogy feleljem a leendő párod? Hú, ez nehéz kérdés. Ez nagyon, -nagyon nehéz kérdés. Hát, csak éneket csak adtok egymásnak. Oh. Amiatt is, mert hogy én mindig azt mondtam, bármilyen párválasztással legyen szó az életemben, hogy a fizikai tulajdonságok azok, amik a legkevésbé dominánsak, és hogy a fizikai tulajdonságok alapján nem lehet társat választani amiatt, mert ugye az mulandó. Változó is nagyon gyorsan, tehát rapidan változó, és, és nagyon mulandó, illetve nagyon sok minden befolyásolhatja. Tehát adott esetben egy baleset, vagy, vagy bármi olyan dolog, uh -huh. hogyha valaki azért választ magának egy társat, mert hogy ő mondjuk szép, vagy dekoratív, vagy bármilyen, zöld a szeme, akkor, akkor az nem egy olyan dolog, ami állandó, és hogy így mulhat el nagyon gyorsan a szerelem, és mindig azt mondtam, hogy a belső tulajdonságok azok, amik a legesleges leges, legfontosabbak, hiszen 70-80-90 száz évesen ugyanaz az asszott öreg ember és asszott öreg asszony, bocsánat, leszünk mindannyian. Teljesen mindegy, hogy hogy nézett ki előtte a, a bőre, mibe bújtunk. És hogy nagyon fontos, hogy egy test például hasonló intellektuális szinten legyen, mint a másik fél. Tehát, hogy megértsék egymást, és tudjanak beszélgetni. Tehát talán ez az első, amit, amit kiemelnék, hogyha ha választhatnék, akkor az nekem egy fontos szempont, hogy intellektuálisan is társam legyen a társ. Okay. ez az első. Második, ha van ilyen. Egyébként sok mindent elmondtál. Ebbe bőven sok minden bele is férhet, akár mind a három. Hú. Hát, hát nem, így tudnék, is jó. Most, nem tudnék most ennél többet kikötni, mert talán ez a legfontosabb, és minden más alakul ehhez képest. Kicsit szembeszállnék minden... veled. Igen, mond? Az, csak annyit akartam még egy mondatot mondani, hogy minden kapcsolatban kellenek kompromisszumok, tehát ez biztos. Nagyon sok fontos dolgot mondtál az elmúlt percekben. Én azért kicsit vitatkoznék veled az aszottságról a tekintetben, hogy azért én azt gondolom, ha valakire ránézünk, akkor kell, hogy egy szimetriát lássunk. A magunk szimetriáját természetesen. Tehát kell, hogy azért te az a valaki külsőre is. A belső is nagyon-nagyon fontos, de ha van egy csúf, Külső, most kicsúf, most ezt nagyon idézőjelbe teszem. Mondjuk azt, hogy én csúf vagyok, és akkor senkit nem bántottam meg. Tehát én nagyon csúf vagyok, de nagyon szuper bölcsővel rendelkezem. Az kevés. Azért jó ránézni a partnerre. Nem biztos, hogy, hogy rá tudunk. Én nem mondom, hogy nincs ilyen. Mindenkinek más. Ilyen feladat vár rád is egyébként. Majd neked is kell legyen egy kérdésed a következő beszélgetőpartnerhez, de ez majd a beszélgetésünk végén. És még egy feladatod van. Az én kérdésem, majd egyszer csak a te kérdésed lehet, azaz, te mit kérdeznél magadtól? De erre sem most válaszolj, kérlek, hanem majd a beszélgetésünk végén. Ez az egyik fő feladatod, hogy te mit kérdeznél magad? Azaz valamit úgy már nagyon elmondanál, nem ragozom, mert többszörösen az elmúlt műsorokban ragoztam. És most próbáljunk meg visszaugrani, tehát te 12 évesen egy elkényeztetett szatmári szandra voltál. Nem bántalak! Igen, Tehöz. Nem bántás, ez így volt. <gül> így, így, így volt, volt ma már nem? Így, igen, Ma már nem? Hát amiatt így volt, mert tulajdonképpen az édesapám szárnyai alatt, és én úgy fogalmaztam meg visszatekintve arra az időszakra, hogy konkrétan kihúzta alólam a vörös szőnyeget, uh -huh. az egyetem befejezéséig volt így. És az egyetem befejezésével nagyon jó pedagógiai célzattal, csak én akkor ezt egyáltalán nem így fogtam fel, azt mondta, hogy akkor most álljak a saját lábamra, és tartsak fenn egy saját háztartást, mm. és így próbáljam meg megkeresni a rávalót, meg és hát ez engem nagyon érzékenyen érintett akkor, és idézél, nem értettem. Úgy érezted, hogy kidobott? Mondjuk azt éreztet. Igen, igen. igen de, úgy de értem, adott és nem most áll... miért nem támogat, mert Aha. eddig mindent megkaptam. És adott egy biztosítva? Tehát adott egy alaprajzot? Tessék, itt van, építsd meg a házat, itt a lóvé, vagy ott a házat is. Vagy hogy kell ezt hogy kitett? Így, így. Abszolút így. Okay. És akkor kaptad, és akkor abban pedig tevékenykedhettél a saját magad ura lettél. Hát kellett volna, de nagyon durcsás és sértődött oh. voltam az életkezendő két-három évben. Ha, és ezt mihez kötötted, ha kötötted? Most nem tudom, hány éves, vagy hogy hogy nem kérdezzük meg, 18 lettél tegnap, vagy holnap esetleg. Szóval, hogy <gül> ezt az előző, ha gondolkoztál, ezt az előző 12 éves kötötted, vagy amikor apukád azt mondta, hogy tessék, megadok mindent, lovagolhoz tanulhatsz, ehhez sok itt, mit tudom én, de vagy, vagy előtte, hogy anyukád annyira nem kedvelt, fogalmazzuk ilyen szépen. Nem, igaziból korszak. nem kötöttem magához a gyermekkorhoz, csak nem értettem a jelenséget, hogyha eddig mindent megkaptam, és, és maximálisan és nekem se a kis újamat nem kellett nyújtani semmiért az életben, és így mindent a fenekem alá toltak, csak egyet kellett kívánnom, és ott volt minden. Hm. Akkor most mi változott? Miért nem van még mindig ugyanígy? Nem egyszerű ez a gyermeknevelés. Azt gondolom, hogy te milyen egyetemet végeztél, az arra én nagyon kíváncsi vagyok. Egy pillanat. mári Szandra pedagógus. Azt kiderült, hogy te egyszer csak kilettél lökve az életbe, és elvégeztél egy egyetemet. Nem csak egyet, sokat, oh. hatot összesen. Mennyit? Hatot. Te 100-273 milliárd éves vagy most? Sajnos, Azért egy egyetem minimum, hát három, de inkább több. Hát igen, igen. Akkor a hatból, ami a legfontosabb számodra, az melyik volt? Én gyakorlatilag pécsi származású vagyok, és Pécset éltem a gyerekkoromat, és én Pécset jártam legelőször a Pécsi, akkor még Janusz Panónius Tudományegyetemre, most már ugye Pécsi tudományegyetem, és kommunikáció, média szakos voltam, egy művelődés szervező szakirányjal. Így kezdtem a felsőfokú tanulmányaimat, ez egy főiskolai képzés volt akkor, vagy hát akkor még létezett ebben a formában, hogy főiskolai és egyetemi képzés, és nekem ez volt az indító történet. Aztán Budapesten, az elt szintén szintén szakot végeztem, ez ilyen mesterszak, és jártam ezzel párhuzamosan a Magyar Rádiószerkesztő Riporteritam folyamára, vagy egy ilyen szintén egyéves, ez ugyan nem diploma, de felsőfokú képzés, vagy diplomához kötött felsőfokú képzés. Akkor csöppentem egy nagyon picit a rádiózás, újságírás, televíziózás világában, de de hamar hagytam ezt az egészet. Mm. És akkor úgy gondoltam, hogy a közgazdaságtan az olyan jó dolog, és gyakorlatilag közgázt már úgy tanultam, hogy a Pécsi Tudomány Egyetemen írtak ki egy vendégév lehetőséget Oxfordba, és én megpályáztam ezt a vendégévet, így kerültem először Angliába, és ott gyakorlatilag egy három éves időszakot töltöttem, úgyhogy az Oxfordi Egyetemen tanultam közgazdaságtant, vagy hát végeztem egy ilyen nemzetközi közgazdaságtan képzést. Ez volt a harmadik tulajdonképpen, vagy a harmadik diplomám. És akkor azért még hazajöttem egy kicsit, mert itt mentem férjhez, és született a lányom. Ez a Magyarország és... Ez a Magyarországot yep. jelenti, így van. És amikor hazajöttem, akkor még úgy gondoltam, hogy hát a jog kimaradt az életemből, és a Miskolci Egyetemen jártam államigazgatási szakon egy jogász képzésre. Ezt viszont nem fejeztem be százszerzadékosan úgy, hogy a képzés maga megvan, de amikor a gyakorlatot kellett volna, tehát az utolsó év gyakorlatot végezni, akkor született a lányom és akkor így a gyakorlatra már nem került sor, tehát ez egy ilyen negyedik, de úgymond abba hagyott, vagy félbe maradt történet volt, hogy abszolutóriumot szereztem, uh -huh. de, de diplomát magát már, nem? Oké, okay, a másik kettőt egy picit félretolnám, ha szabad egy pillanat. Született a lányod, férhez mentél, ez azért az emberek életében egy fontos időszak, korszak. Mind a kettő összeköltöztetek akkor a férjeddel, ugye, tehát egy háztartást vittetek? Ez is egy érdekes történet. Akkor volt. egy pillanat, bocsi, bocsi, bocsi, tehát akkor megszületett a lányod, születésre lennék kíváncsi. Azért mégis egy nőnek, egy anyának, illetve hát apának is, ez egy nagyon komoly lépcső. Megfordult az életed? Egyrészt ugye abba hagytad az egyetemet, azt mondod. Úgy, úgy merőben más irányba indultál? Belül? Kívül? Azért érdekes, elmondom, hogy, hogy miért furia ez a helyzet, még, mert hogy... Én férnél voltam 17 év, pontosabban a párommal éltem együtt 17 évig, férnél már csak két évig voltam, és elváltunk, mire megszületett a lányom. Oh. Tehát, mm. hogy pont nem az összeköltözés és a férhezmeneten és a minden egyéb, hanem az már a lányom születés az már a legvége volt, és kvázi a lányom már úgy született, hogy nem annyira volt a férjem a férjem. Aha. Hát, ilyen az élet. Egy háztartás, vagy nem egy háztartás? Mi volt akkor? Nem volt még akkor meg a lányotok? Összeköltöztetek, vagy nem? Igen, összeköltöttek. Mi 17 évet éltünk együtt a, a volt férjemmel, és gyakorlatilag 17 évet úgy, hogy már akkor is volt egy gyerekem, csak nem, oh. nem tudtam róla. Opa. Na, hát kezd érdekes, ülök és figyelek. Hát tulajdonképpen úgy értem, hogy volt egy gyerekem, hogy a volt férjem abszolút mértékig úgy viselkedett ebben a 17 évben, hogy maximális kiszolgálást és maximális... Tehát nem, nem volt igaziból férfi a házban ez a... Mindent a... nekem kellett megoldani és felvállalni és uh, megtenni. De amikor, bocs, bocs, amikor megismerkedtél vele, ez nem látszott? Nem. Ez hogy lehet? Ez úgy lehet, hogy... Uh, Akartál egy embert magad nagyon... mellé? Igen, bosszúból akartam egy embert magam mellé, és ez is egy érdekes történet, hogy volt egy nagyon-nagyon nagy szerelmem, akit szerettem volna, hogy közelebbi kapcsolatunk legyen, de örökre egy ilyen barát-barátnő státuszban maradtunk, mert a két én nagyon-nagyon kedveltem, és ez egy picit visszakanyarodik a fizikai külsőhöz, egy autóbalesetben elvesztette a lábait. Hmm. És én nagyon szerelmes voltam így belé, hogy ő neki nem volt lába. Azt gondolom, hogy lélekben ő volt a legszebb, vagy lehetett volna a legszebb. Ő viszont annyira elkeseredett volt, és annyira nem hitta az életben, és annyira elutasító volt, hogy azt mondta, hogy mivel én egészséges vagyok, a mi kapcsolatunkban soha nem lesz semmi tekintve, hogy én biztos elhagynám őt egy, egy olyan ér, aki épés és egész, és ő azt nem élné túl, és ezért nem is ad esélyt arra, hogy nekünk legyen egy normális párkapcsolatunk és te akkor tehet, kívül. És akkor te tehetél bármit, ő ehhez ragaszkodott. Így van, tehettem bármit, bizonyíthattam, hogy ő ehhez ragaszkodott. Hát hiszen nem tudtad bebizonyítani, mi lesz majd, ha, mi lesz akkor, majd később. Aha. Így van, e, így van. Ezt gyengeségnek érzed most visszatekintvén felőle? Nem. Nagy fájdalomnak, ő... Miért? A mai napig tartjuk a kapcsolatot. Uh -huh. Van párja? 35 év. Van párja most? Nincs, nincs, nincs. Uh -huh. 35, év. 35 év telt el, teljesen egyedül van, azóta sincs párja. Beszélgettünk, barátság maradt, de gyakorlatilag ő, nem, ő valóban nem köteleződött el, és nem nem alakult, úgy az élete nem lett gyermeke, nem lett párkapcsolata, semmi. Okolja nem magát a balesetért? Ő volt a hibás? Vagy nem tudom, ilyet szabad -e, de mert ő most nincs itt, nem kértem engedélyt tőle. Nem tudom. Uh -huh. Nem tudom ezt megállapítani. Okay. Mármint, hogy sosem ment bele olyan mélyen a részletekben, hogy ez. Biztos, hogy van valami olyan a háttérben, ami, amiről esetleg nem beszél senkinek, de, de a háttérben... Tehát esetleg... ő alapjában vive egy férfi, aki rendelkezik férfiúsággal, vagy előtte, amikor még tudtad, esetleg a balesetben ezt elveszíthette, tehát ilyet nem tudsz. Mi volt ez a baleset? Ő volt a hibás? Vagy nem? Igazából csak így kérdezem. Téli, Aztán. havas, jeges út, gyakorlatilag ilyen kvázi szakadékban lezuhanás, tehát hogy az autó elvesztette a, a jeges út miatt a azt, ahol haladt, és ez egy ilyen hegyes vidéken történt, okay. ahol nagyon sokat lefelé a szakadékba zuhant az autó, és hát úgy beszorult, hogy nem, tehát a lába, itt már nem tudták kiszabadítani. Látom. Az élet, az mindig dolgozik. Vagy a sors, vagy a bármi. Te azóta ezt hányszor ráktad át? Nem a balesetet? az egész vele. Reg, a... nagyon nagyon-nagyon sokszor, hogy mi lett volna, ha... Uh -huh. És aztán jött a mi lett volna, ha után bejött az a férfi, aki nem volt férfi. Igen, tehát, hogy akkor nagyon sértődtem, és megbántottam azon, hogy, hogy abból nem lehet semmi, és miért nem hisz nekem, és miért nem hiszi el, hogy, hogy tényleg nagyon tudnám szeretni. És akkor annyira görcsösen azt akartam, hogy jó, akkor legyen valaki, bárki, akárki, teljesen mindegy. De mit akartam és túl... megmutatni, és kinek? Hát azt, hogy talán neki, és azt, hogy, hogy gyakorlatilag uh, lehetett volna ebből. Tehát, hogy azt kívántam akkor, ami nem volt egy jó dolog, de azt kívántam, hogy bánja meg, hogy, oh. hogy nem választott engem. Megbánta azóta szerinted? Sajnos meg. Uh -huh. És mit mond? Hogy és... mondja ezt? Hogy Jaj, Szandra, mit tudom. Bocsánat, tehát ott mondta, hogy Zori, hagyjuk ezt már, amikor úgy érzed, jó? Jó. kérlek, mert nem akarom őt megbántani, és mondjuk ugye logikus téged se senki sem. Szóval, hogy utána mi tartottuk a kapcsolatot, és akkor is, amikor megszületett a gyermekem, főleg úgy, hogy én kvázi mire megszületett a gyermekem, nagyjából egyedül maradtam, és sokszor találkoztunk pici babával is, barátilag, és egyszer olyan két éves lehetett a gyermekem, amikor együtt voltunk hármasban, és azt mondta nekem, hogy az sajnálja, hogy nem az ővé. Hát ezt körülbelül éreztem, hogy ez jön egyszer csak. Oh. No, akkor összeszedem magam én is, és tehát akkor jött a férfi, ki nem volt férfi. Mi hiányzott? Nem is vetted észre őt Talán nem, nem lehet, hogy az volt benned, hogy nem látsz más csak? Hát igaziból én őt úgy választottam, és azt mondtam, hogy, hogy ő azért lesz majd jó apuka, mert az ő sorsa is egy, egy érdekes sors volt. Ők négyen voltak testvérek. A legidősebb volt az én férjem, a, tehát neki három kisebb testvére van, csak úgy maradtak édesanyja nélkül, hogy meghalt az édesanyjuk, amikor az én volt férjem tíz éves volt. Ott maradtak kvázi egy édesapával és három kisebb gyermekkel. És ugye mindig az volt a mondás, ami kapcsolatunknak az elején, hogy ő mennyire sokat segített az édesapjának, hogy nevelgette Aha. a testvéreit, mm -hmm. neki milyen, milyen nehéz élete volt, és hogy mennyire keményen ő helytált. És én ezért gondoltam őt kvázi jó vagy gondoltam arra, hogy akkor ez egy jó alap arra, hogy egy jó házasság legyen belőle, meg egy jó apa, ő egy jó apa lehessen. És valahogy visszajára fordult az ő gyerekkora, vagy ez a történet olyan szempontból, hogy ő olyan passzív lett azáltal, hogy ő már teljesítette ezeket a feladatokat gyerekként, hogy felnőttként így nem volt hajlandó sem gondoskodni semmiről, sem tenni dolgokért, sem pedig férfiként viselkedni. Arra nagyon kíváncsi vagyok, de mindjárt mond el, kérlek, hogy vajon akkor miért maradtál vele 17 évig? A beszélgető partnerem Szatmári Szandra, az anyukád nem kedvelt téged, vagy nem tudom, mi is ide a jó fogalmazás. Majd lett egy kapcsolatod, majd abból igazából, hát nem is tudom, nem jötték ki? Azt hiszem, nem annyira. Miért maradtál 17 évig azzal a férfi valaki, fogalmazol, hogy tulajdonképpen, és tőle van a gyermek, tulajdonképpen egy jó apa lehetett volna. Aztán kiderült, hogy nem de mégis ott maradtatok együtt, ahogy. Na. Részben azt hiszem, hogy kény mi szempontból. Amikor az embernek lesz egy gyermeke, akkor már nehezebben keresgél. Nőként legalábbis nehezebben keresgél. És amikor belekerül egy olyan szituációba, hogy arról szólnak a mindennapjai, hogy Elmegy reggel dolgozni, délután hazamegy, ott van a gyermeke, akit nem tudom én, hazahoz az óvodából, és akkor háztartást kell ellátnia, meg tulajdonképpen egy olyan férfi oldalán van, akit szintén olyan szempontból maximálisan, tehát mostni főzni, rá takarítani, és a többi, ami persze amúgy egy normális dolog, csak amikor mindenféle segítség és viszonzás nélkül van, akkor az ember sokkal nagyobb tehernek érzi, mint ami valóságosan sokkal nagyobb szeretettel és könnyedebben csinálja, ha ez ha egy viszonzott dolog, vagy akár egy érzelmi kötődés. Ugyanaz a feladat sokkal nehezebbnek tűnik akkor, ha ez egy rossz kapcsolat, vagy egy, egy nem pozitív, nem viszonzott érzésekkel teli történet. És annyira belefáradtam ebbe a kerékbe, hogy nem is volt lehetőségem se, időm se, energiám se. Tehát semmi olyan, ami... Abba az irányba el tudott volna vinni, hogy én váltsak, vagy valakivel szóba álljak, vagy... De, de nem is az... kell még odáig talán eljutni, hanem egyszerűen csak letetted volna. Nem? Ez se? Tehát ki Lettegek lét? az egyedül léttől, Aha, és én na, azt mondtam, fél. hogy uh -huh. soha, de soha nem akarok egyedül. Tehát bármilyen rossz kapcsolat nekem megfelelőbb, vagy jobb, mint az, hogy én teljesen egyedül legyek. De ilyenkor kínozzon magát az ember. Persze. Ez így Te van. Ezt tudom. Szóval, mégis vele maradtál, és ő mit nem tett meg, amineket hiányzott? Most itt mondtál, soroltál, de, de akkor ezek szerint, semmit nem csinált? Sőt... Hát nem csak az, hogy semmit nem csinált, a pont az íre az lett, hogy 17 év után csak véget ért ez a történet. Ugye említette édesapámat, aki maximálisan segített minket úgy anyagilag, Igen. hogy tolt alánk egy házat tulajdonképpen, uh. tehát megvásárolt egy hatalmas, nagy, gyönyörű házat, amihez egy fillért nem kellett hozzáraknunk. Azt úgy nagyjából be is rendezte, autót kaptam, tehát ő azért azt gondolom, hogy szapportált engem utána is, abban, hogy elinduljak, tehát hogy a házasságot követően maximálisan segített, és hát oda jutott ez a, ez a történet, hogy Mondjuk 8 hónapos terhesen karton, vizet, meg karton, tejet kellett egyedül hazacipelnem, mert senki nem segített benne. Vagy olyan, hogy, hogy gyakorlatilag nem volt semmilyen anyagi segítségem se. Tehát, hogyha én nem teremtettem meg ő, ő nem dolgozott, ő otthon ült, maketteket reszelgetett, meg a számítógépén játszott. Nem roktad e... soha segbe. Bocsánat. <laughs> Nem, tűrtem és viseltem, tehát nagyon érdekes volt, nem akartam egyedül lenni. Annyira féltem attól, hogy, hogy egy pici gyerekkel én nem, nem akarok egyedül lenni, és nekem nincsen esélyem arra, hogy ebből olyan értelemben kilépjek, hogy ez egy pozitív történet legyen. Hogy, hogy egyszerűen tűrtem és viseltem, nagyon fáj, sokat sírtam, meg meg nagyon rosszul éreztem magam, tehát sokkal jobban egyedül voltam, és ezt csak most látom utólag visszatekintve, hogy sokkal jobban egyedül voltam, mintha kiléptem volna, és valóságosan fizikailag ugyan egyedül vagyok, de lélekben lehet, hogy nem ennyire. És hát persze megpróbáltam ilyen mindenféle pótlásokat találni. Ebben az időszakban is sokat találkoztam a legelső nagy szerelemmel, meg... Közben kialakítottam egy munkahelyi kapcsolatot, egy ilyen se, se nélküled, mert ő nős volt, és akkor nem lehetett más, de, de jó volt arra, hogy akkor én se legyek annyira egyedül. Tehát, hogy én nagyon kossz a dolgokba keveredtem akkor, párkapcsolatilag és így mindig csak azt, tehát nem terveztem, azt mondtam, hogy majd holnap is lesz valahogy. És hogy lett az a valahogy? Aztán hogy, hogy sikerült azt eldöntened, hogy vége? Hogy került fel az íre a pont? az úgy került fel az, az írja a pont, hogy nehezen, tehát én, én küszködtem többnyire, és nekem kellett megteremteni az anyagi részt is nagy százalékban. És a volt férjem egy olyan társaságba keveredett, ahol szerencsejáték volt egy fő, és ő attól remélte majd a hozzájárulást a családi költségvetéshez, hogyha a rulettasztalon megpróbál felrakni valamennyi pénzt. Csak hát ez nem jól sült el azon az éjszakán, amikor ő ezzel próbálkozott. És tulajdonképpen egy éjszak alatt eljátszott a házunk, a trulettasztalon úgy, hogy, hogy azt a házat, amit édesapám vásárolt 100%-ban, és azt a házat, ami az én 1 per egy tulajdonom volt, abból a szerencsétlenokból kifolyolak, kifolyólag, hogy papíron férjes feleség voltunk, tulajdonképpen elbuktam. Úgyhogy én semmi olyat nem követtem el, ami. Jó, persze, igen, most úgy mondom, a semmi olyat nem követtem el, hogy nem játszottam szerencsejátékon, vagy nem keletkeztettem adósságokat, vagy semmi ö, olyasmit, ami miatt ez indokolt lett volna. És ugye a pont az írés a válás, és a végleges elválás is ez, a, ez az esemény volt, hogy tulajdonképpen ő csinált nekem egy olyan adóságot, amire édesapám azt mondta, hogy nagyon jó, akkor itt a teljesen vége. Még mielőtt még egy valami jön, mert ugye nem biztos, hogy ez itt véget ért volna. Még mielőtt bármi jön, akkor a válás, de azonnal, és szét, és, és megpróbálni mindent előről. Mm. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tett apukád. Tulajdonképpen minden ember az lenne a jó, hogyha saját maga jó pedagógusa lenne. De ahhoz tudnunk kéne nagyon-nagyon sok mindent. Meg kellett volna tanulnunk, mert szerintem rengeteg mindent nem tanítanak, nem tanítottak, és csak úgy relatíve, csak úgy élünk, úgy megyünk. Van, aki tudja, van, aki megtanulta. Mi volt az a dolog, amit apukád akkor megtett, és azt mondta, itt van, tessék lányom, itt az írja, itt egy pont tett fel, meghúztat, szoffodat, kicsit megpacskolt. Mi volt? Mi történt? Nem, ő akkor mondta el nekem, azt mondta, hogy üljünk le beszélgetni, őszintén, ő nagyon szeretne velem, és azt magyarázta el, tehát tulajdonképpen egy magyarázatot adott, hogy nem láthatjuk, hogy ennek hol a, a vége, és hogy én már nem csak önmagamért vagyok felelős, és hogy ő nem lesz ott mindig, és örökre, hogy esetleg, ha valami baj történik, akkor segítsen. Viszont felelős vagyok a gyermekemért, és hogy legalább annyi dolgot meg kell tudnom tenni, és adni, amit ő adott. Nem értettem akkor, és később vált tisztává az a mondata, hogy ahogy én megkérdeztem tőle, hogy hogyan tudom majd neked valaha azt viszonozni, hogy ennyi mindent kaptam tőled, és ennyi mindent tettél, értem. És azt mondta akkor erre, hogy nem nekem fogod tudni viszonozni, hanem a saját gyermekednek. Hm. És nekem ez nem volt akkor meg, tehát nem, nem értettem olyan, Bután néztem, hogy mi most, hogyan. Tehát később nyert értelmet, és vett teljesen egyértelművé, és a mai napig a hidegrász, ha erre a mondatra gondolok, hogy, hogy mit, mit is fejezető akkor ki ezzel. És akkor mondta el nekem őszintén, hogy ő nem támogatta ezt a házasságot, nem volt neki szimpatikus a kezdetektől fogva, de nem szólt bele, mert azt akarta, hogy én boldog legyek, meg nekem akart jót, de hogy most elmondja, hogy neki nem, és hogy arra kér mindenféle befolyásolás nélkül, hogy fontoljam meg a gyerekem érdekében, hogy benne akarok-e még ebben maradni, esetleg végig gondolva, hogy milyen következményei lehetnek még. Hol van anyukám ebben a storyban. Anyukám ebben a sztoriban teljesen kivonult az életünkből, tehát nem létezett, nem volt. Vele most Or. sem tartod a kapcsolatot? Anyukámmal most már tartom a kapcsolatot, ez egy érdekes dolog. Ő, talán mostanra bánta meg, hogy, hogy úgy alakultak hmm. a dolgok, ahogy és a lányom olyan körülbelül 6-7 éves volt, amikor ő elkezdte velünk fölvenni a kapcsolatot, és nem velem, hanem az unokájával kezdte úgy tartani, és őt támogatni meg, segíteni meg, foglalkozni vele, hogy ott láttam egy olyat, hogy nálam már nem tudja pótolni, de hogy valami történt, vagy valami lett, ami miatt, és akkor ő, ő azóta van inkább a lányomnak, mint nekem, de van, tehát a kapcsolatot sokkal jobb. Kapcsolatom van most, mint valaha volt. Ennek örülsz? Jobb érzés mindenképpen az, hogy, hogy van egy, egy ilyen rendeződöttebb helyzet, de nem tudom őszintén és szívből azt mondani, hogy százszerzalékosan örülök neki. Apukád és anyukád tartják el kapcsolatot? Ha muszáj, akkor igen, de ők nem igazán. Uh -huh. Ez rossz. Rossz? Um, Igaziban azért nem rossz talán, mert mind a kettő megtalálta a hozzávaló és hozzáillő párt ugyaneni későn vagy késői életszakaszban, de mind a ketten jelen pillanatban egy olyan párkapcsolatban vannak, illetve az apukám házasságban is, tehát ő meg is nősült, ahol ők jól érzik magukat, és boldogok, és, és magukhoz illő párt találtak, és így talán mi meg már felnőttünk a tesomban, sőt, hát meg is öregettünk a tesomban. Hm. Úgyhogy ami, ami jobban fáj, inkább az, hogy a testvéremmel nem tartom semmilyen formában a kapcsolatot, pedig szeretném. Te próbálkoztál már? Nagyon sokszor próbálkoztam, igen. És ő egyszer is próbálkozott? Vagy nem. soha? Nem, sőt, valami van a háttérben, ami miatt rendkívül elutasító, aminek az okát nem tudom, uh -huh. és az a rossz, hogy nem is tudunk beszélni róla. Nem tudjuk megbeszélni egymással, hogy mi az oka annak, hogy ő ennyire haragszik rám, uh -huh. és ennyire nem áll szóba velem. Szerintem a kommunikálatlanság, hogy ilyen bénaszót ejtessek ki a szájamon, az nagy probléma. Rétez, a rétel, a a szem él, vívod a horcok közben az a tíletem, Padon. egymást érzitek legalábbis az hiszem hány kerékre egy a torokban, de teljesen a rossz Beszélgető partnerem Szatmári Sandra. Te hol vagy? Hol vagy most? Ja, fizikálisan is ülök a kádban, és éppen gyertyák vesznek körül. Hol vagy te most? Fizikálisan <síthat> <síthat> <síthat> Magyarországon élek. Ja nem így, oké. Okay. <síthat> <síthat> <síthat> jó, de igen, de mondd így is tök jót, mert bejön majd Anglia is, igen. A Siófok mellett egy, egy kisvárosban, és hát gyakorlatilag teljesen egyedül, amit nem akartam soha életemben. Oh, oh. Hogy dolgozott fel, mióta vagy egyedül? Mennyire bírod? Nagyon rosszul dolgozom fel, vagy nem tudom feldolgozni, inkább ez a jó történet, mert ugye mindent azért viseltem el 50 éven keresztül, vagy mindent azért tűrtem, mert hogy gyakorlatilag majd ez egy rendes párkapcsolatot szül, vagy egy olyat, hogy én nem leszek egyedül. Tehát nem, nem a macskás vénasszony kategória lesz. Miért akarsz annyira párkapcsolatot? Ezen gondolkoztál? Hülye kérdésnek igen, tűnik? Igen, igen, igen. Meg tudom abszolút fogalmazni. Szeretetnyelv, ha ezt bárkinek mond bármit, és nekem az elsődleges szeretetnyelvem a minőségi idő, és a másodlagos a testi érintés. Most a testi érintés alatt nem a szexuális, vagy nem az a fajta rész, hanem olyan értelemben a testi érintés, hogy az mondjuk a simogatás, vagy a, akár egy mit, ölelés, vagy, vagy bármi. Ezek nekem azok, amik az elsődleges és a másodlagos szeretetnyelvek. És ez egyik sem olyan, amit lehet egyedül. Tehát nem tudom magam ölelgetni meg, nem tudom próbál megcsinálni. Próbáld meg, hát csak így hátra teszed a kezeidet. Na viccet véletével, hol a lányod? Vagy a lányotok? Hát ő ugye felnőtt lett, most már 18 éves, és hát ő éli a kis saját világát olyan szempontból, hogy még középiskolás, de nagyon közel jár az egyetemhez. Nagyon önálló lányka, olyan értelemben, hogy boldog, meg én tényleg megpróbáltam neki mindent megteremteni, de ő most Budapesten egy középiskolát fejez be éppen, és Olaszországba készül egyetemre, meg Erasmus, meg. Tehát ön, ő tulajdonképpen követi az én mintámat és példámat érdekes módon úgy is, hogy ez nem volt szándékos, vagy nem akartam, de ahogy én... Mentem egyetemre, külföldre, ugyanúgy ő, ő erre készül, és persze szereti az anyukáját, meg átölel, ha, ha ritkán találkozunk, hétvégenként általában szoktunk, de hogy ugye ez már nem az a, meg nem is az a minőség, tehát egy gyermek-anya kapcsolatot szerintem egy párkapcsolattal semmilyen formában nem lehet összehasonlítani. Nagyon fontos, nem szőttem bele, mert túlontúl -túl erre koncentráltam az egész szitúra, hogy van egy feladatot, ott kettő, meg kell kérdezned, majd idézős, meg kell a következő beszélgető partneremtől valamit, ami majd akkor eszedbe jut, vagy már tudod nekem, illetve egy feladat, az a tiéd teljes mértékben, te mit kérdeznél magadtól? Majd erre hamarosan válaszolhatsz. Amikor azt a kérdést feltettem, hogy te hol vagy, akkor azt úgy tényleg testileg, lelkileg, nem fizikálisan minden tekintetben kérdezvén most éppen az életed feldolgozása szempontjából hol vagy? Nagyon-nagyon nehéz, mert egy csomó mindenre azt mondom, hogy botán hangzik, de hogy öreg vagyok már hozzá, és nem akarom nulláról, vagy újra kezdeni. Egy csomó mindenre még, még úgy érzem, hogy hát ebből még bele kéne vágni, ezt még meg kéne valósítani, ezt még meg kéne tenni. De most egy hihetetlen útkeresésben vagyok. Egy olyan helyzetben, hogy, hogy független attól, hogy a mindennapokat megpróbálom maximálisan pozitív energiával, szeretettel és, és vidáman tölteni, tehát hogy nagyon pozitívan állni mindenhez, hihetetlen útkeresésben vagyok, hogy hogyan tovább, mert hogy nem akarom így, nem akarom, hogy így maradjon, ahogy jelen pillanatban van. És talán most vagyok a legboldogtalanabb pontján az egésznek, bármilyen furcsán hangzik. Voltál -e te Angliában, értél -e Angliában. Nem csak az oxfordi időszakra gondolok, hanem azon túl úgy tudom. Ez mit jelentett? Hogy kerültél Angliába? Hát úgy kerültem Angliába másodszor, ahogy nagyon szerettem az országot, az ott töltött egyetemi évek. Nekem nagyon pozitív tapasztalat volt, és nagyon vágytam vissza, hogy én ott szeretnék visszamenni, vagy visszajutni bármilyen időre is. És amikor... A 2000-es évek elején kitaláltam azt, hogy én csinálok egy kvázi olyan céget, ahol nyelvtanulási lehetőség, óperek, babysitterek cserélhetnek, mert akkor erre nagyon nagy igényes kereslet volt. Az emberek Magyarországról nyelviskolába akartak kijutni, illetve dolgozni szerettek volna kijutni, és akkor csináltam egy olyan céget, ami, ami budapesti székhelyű volt, és gyakorlatilag embereknek segített Angliába jutni olyan céllal, amilyet szerettek volna, hogy munka vagy nyelvtanulás. És akkor hát ezt nagyon a 2000-es évek elején ezt nagyon meg akarták ölni, a konkurencia is, meg, meg nagyon jól működött, nagyon sikeres volt a cég, nagyon sok pénzt termelt, és úgy láttam, hogy itthon ez nem fenntartható, mert az emberek irigysége befolyásol egy csomó dolgot. de Fogtam. És fogtam, és döntöttem, hogy akkor én ezt az egészet Angliában folytatom, és akkor volt a második ilyen nagyobb volumenű kiköltözésem. Tulajdonképpen Angliában ez volt, a, amikor hat évet újrakint még gyermektelenül, és kvázi szabadon kint töltöttem, és akkor lett egy harmadik meg negyedik visszatérés is az életem során később, a harmadik az már egy, amikor abban a szituációban jutottam, hogy a volt férjem ugye eljátszott mindent, itt maradtam egy hat éves, akkor hat éves gyermekkel. Tulajdonképpen úgy, hogy nem volt, tehát hajléktalanok voltunk, nagyon bután hangzik, de, de hajléktalanok voltunk, ez az igazság. És nem csak a hajléktalanság, hanem az, hogy volt 31 millió forint adóság, amit ki kellett fizetni, vagy valahogy elő kellett teremteni, reménytelen volt az a... Történet, hogy én majd pedagógusként élem a mindennapjaimat, és egy iskolából hazaviszek annyi pénzt egy hat éves gyereket egyedül növelve, hogy még 31 millió forintot kifizessek. És akkor voltam egy nagyon kemény döntés előtt, hogy hogyan tovább, és akkor én csak azt láttam megoldásnak, hogy kimegyek Angliába, rengeteget fogok ott dolgozni, és akkor az összes pénzt hazaküldöm, és valahogy ezt az adóságot kinyögöm, vagy kifizetem. Sikerült? Sikerült, igen. Tehát kipöngettél 31 millió magyar forintot. Hány év alatt? Hat év alatt. Hat év alatt. Ügyes vagy. Azt kell mondjam, picit érzékelek Angliából, tehát van némi nemű tapasztalatom. Rock együttest is említettünk, hogy te szervezel, programokat szervezel. Nem sok időnk van most már, de még azért erről egy-két mondatot kérlek. Miért, rok? Hát... Um... Ez a görcsösen nem akarok egyedül lenni. Ez úgy néz ki, hogy kilenc éve... Megismerkedtél Mick jagger <gül> <gül> Egy dobos fiúval. Igen. Na, ugye? És uh, neki van egy, uh, egy rockzenek... Vagy hát ő dobol, inkább ezt így mondom, ő dobol egy rockzenekarban. Uh -huh. És én ezt a rockzenekart így mindig próbálom támogatni meg. Mondjuk uh, ki a nevét, megféle. ha még van. Stex Rock'n'Roll. Stex Rock'n'Roll. Meg lehet találni őket a YouTube-on? Specó? Abszolút. Még egyszer mondani, itt lassan kérek, hogy mindenkinek meghallgassa, a nevet legalább Oké, Úgy hívják őket, hogy STEX STEXX, kettő darab x en a lényeg, Stex, rock and roll. Rock and roll az mit kérdezném magadtól? Hogy mit csinálnék másként, ha újra kezdhetném az egészet a legelejéről. Van válasz? Gondolkodnom kellene rajta sokat. Akkor viszont arra kérlek, hogy a következő beszélgető partnerem felé intéz egy kérdést. Nem tudom ki ő, egyelőre még. Hm, bárki is az miatt a te kérdésed felé. Van-e? Van, van, abszolút. És azt a kérdést találtam ki, hogyha a következő beszélgető partnerednek azt mondanák, hogy összesen 24 órája maradt hm. az életéből, és ezt a 24 órát kell valahogy úgy eltölteni, hogy úgy tudjon távozni, hogy. Vagy azt mondja, hogy jó, akkor én bakkancs legalább egyet kipipáltam, vagy szóval bármi. Akkor hogyan tölten, mit csinálna? Tehát mit csinálna akkor abban a 24 órában, ahogy telne 24 órája, az lenne az utolsó 24 óra az életéből. Kemény vagy! Minden szempontból ezt kell, hogy mondja. Mindenki kemény természetesen a maga életében. Szatmári, Szandra, pedagógus, köszönöm szépen. Arról is szeretnék majd egyszer, mert talán ezt sikerül újra visszatérni, beszélni veled, mert pedagógus vagyis hát rendelkezel diplomákkal is, jártál egyetemekre is. Picit jártál a világbólban, lelkileg bejártad az összes egyetemet. lelkileg, mondom még egyszer. A kapcsolataid révén, szóval, hogy beszéljünk még esetleg mondjuk arról, hogy mi lenne akkor azt tanulnánk meg, hogy hogyan kell lehet jól élni ez ilyen beteges, nai hülye kérdés vagy hülye feladatnak tűnő sajnos most, mint hogy azt mondjam, hogy jaj, szeretsük egymást, pedig mennyire fontos lenne egyelőre de állítólag azt mondják, hogy van, lesz ilyen Szatmeri Szandra pedagógus köszönöm szépen El is köszönöm. honnan jössz, hová tartasz hol vagy most